Ligga varning. Så mycket kvalitet man bara kan klämma in i avsnitt som för länge sedan acceptabel tid och elementar energiinvestering för att inte tala om innehåll. Varför har du så jävla bråttom hela tiden, Nikolaj? jag måste ju vara först. Varför måste du vara först? I din position så skulle det inte alls vara dåligt om du kom på andra plats någon gång. Jag bara säger. Nej, först är bäst. För du, din libido så behöver inte vara hastigheten som man måste sätta samhället till. Allting behöver inte vara in- och utsprut på liksom en halv minut. Ja, tänk, för att jag är centrum för allting så då är det ju klart att det ska gå enligt min kapacitet. Enligt min uthållighet. Världen kan inte vara ett proverbialt stort anus. Det måste ju som finnas rum för lite subtext och lite förfining och liksom lite, lite goddamn-immersion. Äh. Snälla. Det var inte ett sånt arsle. Äh, liksom, jag håller inte alls med om det där. Det, det är fullständigt, fullständigt onödigt. Vem behöver bakgrund? Vem behöver flavortext? Vem behöver uh, berättelser? Det, det är som, du, har en, du har en funktion, den där funktionen, du ska nå ett mål. Så, vad är den snabbaste och smidigaste vägen att ta sig dit? Om du, liksom Nikolaj, ditt mål i livet bara är att att förstöra, att, att, att bara göra skada och ta mänskligheten bakåt. Så gör du, du det bäst genom att skicka ett e-mail till triggewarning.gmail.com mm. för att slå någonting riktigt dumt som, som försämrar inte bara programmet utan mänskligheten. Degradera dig själv. Ungefär så. Och vill du göra det här snabbare och smidigare och mer effektivt? Så kan du skriva till oss på Twitter att Triggervarning 1. Mm. Och för att ge svar åt en riktig luminär som hörde av sig för någon tid sedan. Och frågat, när kommer nästa avsnitt ut? Så snälla gör det på Facebook, Triggervarning. Så att vi kan svara dig offentligt. Och bara så där i förbifarten. När kommer nästa fucking avsnitt. Som kommer ut fucking veckoligen. På fredagar ut. När kommer det? När är det på väg? Mm. Mm. Alltså. Ja. Mm. Connect the dots. Försök måla innanför kanten. In kant. Ja. Uh, välkommen allihopa. Uh, idag, ifall det blev helt tydligt, så ska vi diskutera den här nya trenden som tydligen är att, att allting ska konsumeras i rekordfart. Man ska inte ha sig tid att fundera, man ska inte ha sig tid att uppleva du köper det, du konsumerar det och det är så bråttom att du inte ens kommer ihåg vad du äter. Gotta go go fast! jag vet inte exakt vad som händer om man tar, tar sig tid att andas medan man, man gör saker nu för tiden, men, att, men dåligt är det så mycket vet jag, så mycket har jag fått att ja mm. Ja, mycket mycket sannolikt det, jag måste ju säga att det här är kanske ett, ett fenomen som jag nu inte hemskt bekant med så här uh, före du före du nämnde uh, om det alltså jag tänker att det kan ju vara lite olika beroende på vad det är för spel man, man spelar eller, så här, eller vad, vad för media man konsumerar jo eller? men att jag tycker det här är ett problem som inte bara hör till spel och media utan ja. jag säger det också i samhället att till exempel och det här har vi väl berört i tidigare avsnitt att just att varför ska du ens läsa Säg en artikel eller en post som du vill kommentera på. Det räcker väl att man läser titten yeah. eller att man läser andra kommentarer. Men att det tar ju yeah. också bort hela subtexten. Och det är ju också helt befängt ifall man tänker sig att säg. Kanske huvudskribenten var ironisk. Eller kanske äh, skribenten äh, använde någon slags... Alltså han, citera, eller han eller hon citärar någonting. Ja. Eller du vet. Ironi. Mm. sarkast. Om det var konstform. att renta var någon pastisch. Bara hur, hur man kommenterar eller hur man la upp sin, sitt argument. Så det är ju inte heller. Ja. Det, det känns ju som att. Var den, denna rush. Att, att kommentera. Eller att interagera offentligt med materialet. Det, det är som för yeah. något vis jag, jag hörde ju som så här folk har ju länge nu sportat med att göra såna här life hacks Och att okay. ett av de här life hacksen det finns ju många life hacks som inte är kan nonsens vad så över till mig för jag är så gammal men att en av de här yeah. sakerna som riktigt riktigt så här sparkar mig i skrivet så att uh, du ska se på filmer på liksom trippelhastighet för då blir det ju, då blir det ju äh, ja. färdig snabbare. Och du får ju ändå ja. en ungefärlig bild av vad de talar om vad de gör. Och ja. det är riktigt så där att man måste stanna upp. Och bara samta en sån där. Hmm. What's the fucking idea then? Så, ja. Vad är det för fucking vits? Mm. Det är som att, varför ska du sitta här och ta dig tid att äta maten? Alltså bara, ta tallriken och smäll den i ansiktet. Vad som än kommer in i hålen så är ju tillräckligt för att, att du ska ja. fortsätta leva. Alltså, mm. what a great idea. Let this ass ass tissar do it. But, mm. Det är ju, alltså, ju vansinnigt. Ja. ja, alltså här är ju klart det, det är ju många... Många plattformar så här ju möjligheten att just antingen då se, se videor eller, eller lyssna lyssna till så på, på, på podcasts med då lite högre hastighet, att om det då är 1,5 eller 2 gånger hastigheten. Mm -hmm. ja. och, och visst, det är, ju en, det är ju en tanke att du, du, sparar, du sparar en viss mängd tid, men, men just så att mm -hmm. säga att för, för, för vad... Ja. Sparar du den här tiden? Ja, men det finns, nu, nu, det finns ja. snabb läsning, snabb tittning, snabb ja. dating, snabb mat. Liksom, var, varför ska det gå så fittan snabbt? Och att jag förstår idén mm. av att, liksom, att, att, mm. att multitaska, säga att du lyssnar på ja. en podd medan du tränar eller diskar och så här. Men är det är ja. aktiviteter som kanske inte behöver aktivera din högsta hjärnkapacitet jag förstår till exempel mm. inte varför du sitter då och spelar sig ett spel som du själv har valt där det finns dialog och musik och allt sånt här och du sätter av allt ljud och så sitter du och lyssnar uh, liksom på någon, på någon liksom jävla podcast eller liksom sätäve på sidan ja yeah. varför? Att det är ju som liksom så apigt mm. att Ja. Jag förstår om du bara spelar någonting. För, för förströelse skulle du bara mekaniskt spela någonting. Men jo, jag för precis. Och vi kan säkert gå in på det här lite närmare om en stund. Men det är just det här att, liksom att det känns som att folk är så nervösa. Och jag vet själv att liksom det är saker som till exempel du gör också. Att, att vi kan sitta när och se på en film. Och så går det tio, tio minuter. Och så säger man att du eller någon annan börjar sitta knappra på telefonen. Jag brukar ibland ja. kika över, men vad gör ni då? Att på När ni sitter och spelar något spel på telefonen samtidigt som ni sitter och ser en film What what? Ja. Varför det? Ja. Mm. hatar ja. ni filmen eller den tråkiga filmen. Nej, den är riktigt bra. What what? Mm. får gör göra på detta det viset? Ja, alltså nu är det ju... Jag skulle tänka mig att det är en, det, det är alltså... Det är inte kanske alltid så ofta... Alltså en, en helt... En helt medvetet... Val. Men det är det Ja, skrämmer? Jag, jag, jo, men alltså jag tänker att det, det är ju... En fråga att, att du formar en... En vana... Med att titta på... Titta på telefonen. Uh, och... Och då, så att säga, kanske i stunder där, där din uppmärksamhet lite vi säga, brister. Vilket, vilket ju kan ske under en, under en film. Det är ju klart att det finns toppar och dalar vad gäller, vad gäller så att säga, spänning till exempel. Eller, eller så här, vad forward momentum så här, i, i, i själva berättelsen. Framskridande vi, ja. Vilket, vilket då leder till att det, det finns här lugna stunder där, där, där du då så att säga lättare kan ha en liten sån här så att säga, minskning av din fokus där. Och då kan det hända att du kopplar det på en omedveten nivå till beteendet, titta på telefonen. Men ta en liten paus här nu. Och liksom om vi tittar ja. tillbaka på vad du säger. Utan ja. några fina ord där. Så det du egentligen säger är att uh, när, när den här filmen nu då, till exempel. Ja. Den här filmen som jag ser. Ja. Det kommer ett moment i den när jag inte behöver vara lika engagerad. Ja, så då det blir den så lärt. tråkig att jag måste engagera mig med en annan aktivitet. jag gör. Det. Nej, inte, inte, inte, behöver den, inte behöver den bli specifikt tråkig. Det var ju där som jag menade att det, det blir... Det så att säga att det är en vana du har att om du inte liksom är 100% kanske fokuserad så plockar du fram telefonen. Att Det, det, det som att hade det blivit då en vana av det. Jag ju det, är, det, är det, är en det är ett handlingsmönster som du kanske inte tänker på. Din telefon erbjuder ju liksom, beroende på vad det är du vad det är du ser på vad det är du gör, så erbjuder den ju en massa. Äh, möjligheter jo. Och, och, och, och då, så att säga, kan, det, då är det ju, kan det ju vara just att det är mera av liksom en, en vana det där mönstre, liksom, mönstret som leder till att du plockar fram telefonen så är mer av en vana än att du, du gör ett medvetet beslut att ah, nu står de där karaktärerna där och talar låt mig titta på min telefon för att jo, se om någon, har, om någon har skrivit ett nytt ord i wordfeud Okej, okay. jag fattar det och jag fattar första ja. två gånger när du förklarar. Ja. ja. Men min Men poäng det, är Jag tänker att jag måste förklara det ändå. För... Jo. Mm. jo, jag ser fram emot den fjärde gången. Men att jo, jag, jag bara säger att i min värld så känns det som att ja. du kan ju inte vara särskilt engagerad i någonting om ja. du måste ta till sådana här beteenden. Snarare så visar det ju att den moderna människan har förfallit i en mentalitet där hon konstant måste vara engagerad. Konstant måste sitta och ja. sin mm. telefon eller sitta och eller liksom sitta och, och irritera katten eller någonting. Att ja. vi har som förlorat förmågan att engagera, att fördjupa oss i, att försjunka i någonting som vi faktiskt gillar. Och att tidigare så läste ju folk fucking böcker. Ja. Jag kunde höra folk jag kände tidigare diskutera böcker. Ja. Jag märker till och med att jag har börjat läsa mindre böcker. Jag vet att det är mest på grund ja. av mina värdelösa barn. För att liksom, det här hemmalivet har så mycket shit. Och jag har inte det här lugnet längre att sitta och läsa en bok någon timme här och där. Men, att, mm. men jag med fortfarande. Jag fortfarande aldrig sluta läsa. Uh, det är fortfarande yeah. min favoritaktivitet om jag måste sitta på någon längre bussresa eller någonting. Medan yeah. jag slår vad om att 99,9% av alla andra resenärer sitter och för på sina telefoner. Och nu säger jag inte att en bok är finare yeah. än en telefon. Men att jag förstår inte, som sagt, jag förstår inte det här av att det känns som att det är för långsamt och tidsineffektivt att säga att sitta och se en film yeah. eller läsa en bok. Mm. Så du måste liksom yeah komplettera den med en annan aktivitet därför att det går för långsamt det måste gå fortare, du måste få mera saker gjort på samma tid och som sagt, jag förstår det om du lyssnar på musik eller om du gör någonting som jag tycker kan kombineras med andra sysslor, men jo. för mig känns det som att om du sitter och ser en film eller om du spelar ett spel de flesta filmer och spel och sådär så känns det som att men det här borde ju kräva din fulla uppmärksamhet om inte ja. du ser på helt liksom goddamn skräp ja ju i sig själv kanske indikativt att kanske du borde engagera dig och din hjärna mm. med någonting annat ja jo, jo. Alltså, eller, så att säga, du, du, du borde bli van vid, vid, den där, vid den där tanken att så att säga hålla ditt engagemang att också jag säga, ifall det minskar för stunden så att då kunna rikta dig tillbaks till det som du som du då i första hand håller på med för nå, jag vet att vi har tidigare diskuterat kring det här behovet av att du måste ha det allt måste vara liksom intressant, allt måste vara roligt så att, att att att det här du man är inte kapabel att ha tråkigt. Och, och och så att, och det, det är klart kombinerat med med alla de distraktioner som teknologin medför så, så är, är ju så är det ju ska jag ju säga det känns ju rätt så logiskt att den där utvecklingen blir så att du är du, du så att säga, du du upplever att du, du måste få den här konstanta belöningen. Och den måste, vara, den måste vara snabb därtill. Jo, jo. men att vi är ju som människor. Så vi har vi aldrig ja. varit mer passiva än vi är nu. Ja. Mm. Att vi, vi engagerar oss i ingenting. Vi går inte ut längre. Vi fan, på grund av det rådande läget så interagerar vi ju knappt med riktiga människor längre. Så att ja. det känns ju som att om det är någonting vi har i överflöd så är det ju tid. Så på sätt och ja. vis så borde ju nu vara den, det ypperliga tillfället i mänskligheten att vi faktiskt engagerar oss i aktiviteter som stimulerar oss på ett högre plan. Men det känns ju ja. som att vår vardag är ju bara som att oj nu har jag två minuter och nu måste jag direkt engagera mig med fucking uh, Twitter eller Reddit eller någonting. Jag måste fylla varenda satans mikrosekund. Ja. så här instant gratification som det heter mm. jo, att, men att det här har vi diskuterat för så jag vill inte gå så djupt yes. in på det utan mitt, mitt fokus för idag så är med liksom det här att för allting måste konsumeras och satans fort och att ja. äh, för att nu då ta en favorit i repris så råkar jag ju ha ett ypperligt exempel i och med allas svår mm -hmm. favorit World of Warcraft och att för den som är oinvig nu då, jag tänker inte förklara vad World of Warcraft är, och fuck själv. men att det finns ju finns ju två varianter av det här spelet. Det finns ju Classic som kom förra året och som nu då låter folk gå tillbaka till den ursprungliga versionen. Precis. Och så finns ju ju den här så kallade Retail nu då och där just kom en ny expansion, Shadowlands som verkar riktigt lovande och så här och de här presenterar Två väldigt äh, egna versioner av bokstavligen samma mynt äh, i hur folk bara förstör äh, genom att just äh, måste göra allting fortare fast på olika sätt. Yeah. Så mm. vil vilken bit vill du höra först? Jag tror det här är intressant för till och med de som aldrig har spelat av, eller inte, inte den minsta intresserade av det. Nej. No. No. Låt oss börja med, med uh, Retail. Okej. Okay. Så Classic kommer ut. Uh, ja. eller, så, så, re, eller Shadowlands kommer ut. Shadowlands ja. mm -hmm. uh, kommer ut nu då. Förra veckan. Och jag gör. Som jag alltid gör när det kommer en ny expansion. då uh, Jag sätter mig ner. Och sen så börjar jag då. Spela järnan om den här nya serien. Och guess what. Vi får i Efterlivet, liksom land of the dead. Och att det är en massa sådana här ja. saker. Och det känns som att en, en historia som jag tycker är både stimulerande och intressant. Den passar bra ihop med hela det här universumet. En väldigt logisk progression. Och jag är genuint intresserad av att historien går. Ja. Okej. Okay. Liksom från dag ett så är det ju, det finns ju ändlösa guidare, hur ska du levela så snabbt som möjligt genom Shadowland jo. hur ska du så snabbt som möjligt komma hit och dit, hur ska du så snabbt som möjligt kunna börja, börja grinda liksom det södvanliga utrustning och, och, och ja. berömmelse med liksom de olika faktionerna och så här och själv sitter jag lite som så här Eheu vid mitt tangentbord därför är ju som att ja nu loggar jag in och nu går jag och pratar med den här karaktären. Oh, vad häftigt. Så säger jag någon sådär in-game cinematic. Och sen så gör jag det alltid. Jag springer runt och klickar på allt. Jag tittar bakom varje buske. Jag går dem utforskar den nya världen. Ja. Att folk bara springer liksom genom det här. De har redan räs-guiden och de, de vet exakt vad de ska tala med. De läser ingen så här quest text de, de bara klickar direkt ur alla såna här små uh, cutscenes och så här att de interagerar noll med innehållet och det här är nu en helt ny fucking expansion ingen har satt sin fot i Shadowlands och att och de, det finns så här add-ons och som små så här mini-appar som du kan ha som automatiserade vidare. Den klickar färdigt åt dig allt du behöver klicka så du behöver inte läsa någonting. Det är bara som ja, ja, ja, ja, ja. ja. Och så springer jag Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Spring och tar med den där. Ja, ja, spring hit och dör den. Hämtar den där, står där, hoppar där, död där. Och sen totalt som så här mekaniskt. Mekaniserat hela aspekten av det. Så de levlar ju då från, yeah. från 50 då till den nya max level 60 på loppet av några timmar. Mm. Och sen kommer de till endgame. Och vad ska du göra där? No, nu ska du börja då springa och grinda. Det vill säga du ska döda saker om och om igen. Och så ska du springa några sådana här dungeons och shit. Så du får mera utrustning och faktor. då. Mm -hmm. Och jag sitter igen. här så kan ni ändå göra sen. Det finns ingenting som ja. händer i den här expansionen. Tills om två veckor. När de äntligen öppnar mm. raidarna och stuff. Och det är ju också ja. en, en grej som de har gjort för att de vill inte att folk ska liksom snabbböga sig genom allt innehåll. Att folk ska faktiskt ha tid att uppleva shit. Och där springer ja. de och det är så satansautistiskt att jag fattar inte liksom varför och springer du runt här. Du vet inte ens vem de här fittorna är. Som du springer och gör saker för Inne i spelet. Du vet inte vad de vill. Du har ingen mer aning om vad historien. Du vet inte satan, vem du slåss mot eller varför. Du springer bara runt med en fucking liksom, da Om jag dödar de här 70 gånger så får jag en hjälm. Och hjälmen är liksom 1,3 bättre än den jag har nu. Dö! Ja. Och jag är liksom en vitt vad du är men, men svara, inte på, svara inte där på din fråga, för att det är, det, det är ju ett, ett, ett nummerspel, det där. Nu tänker jag bara liksom att du, du måste ha så att säga, de bästa, den bästa utrustningen, de bästa siffrorna som det är jo. möjligt att få i denna stund. Liksom, och att det, det är det, det där kanske när jag tanken på att vara först då eller kunna säga att, du är, att din, du är först i din är nej men alltså du är först i den grupp som du då beräknar dig höra till den närmaste gruppen du jämför dig med potentiellt så ja, men det, alltså... det, det är vad jag kommer att tänka på så här, för att det, det måste jag tänker att det, det, att det måste finnas någon form av tävlingstank Jo, jag för, alltså jag fattar det. Att grejen är att liksom, jag är kompetent i också. Jag är tävlingsinriktad. Jag, alltså jag har spelat i, i toppgilder i Europa. Liksom jag är inte en dålig spelare. Men, att, jag, men jag förstår inte varför man skulle välja att offra med värde. Att det är ju som så här att om du går ut på restaurang. Och om du går ut på restaurang. <gör> och du och dina kamrater sitter nära och så beställer ni en riktigt dyr fin middag en sån där hundra euros middag ja att skulle du då bara liksom få maten Martin komma på dig om, om, om, om, om, om rap haha, först no. att alla skulle <här> titta på dig som om du var efterbliven för guess what du är ganska efterbliven Ja, men, alltså, ja det, det är sant Det är ju det, det, är, det, är allt, det är allt sant när man säger det När man placerar det i den, där, i den där situationen Och det är sant med många andra saker Det är som att, att ja, jag, såg på, jag såg på Lord of the Rings Men jag spolade bredvid allt sådana bögprat Och sen när det kommer en fight Sen tittar, jag och sen spolar jag För då var det en massa bögar som talar igen och titta här fighter de igen det då är jättebra ooooh Ja men det har ju ingen kontext Du fattar ju ja. varför någonting händer Precis alltså att, Titta jag är, jag är liksom 14.758 i världen på att spela Destruction Warlock Who cares Ja du kommer inte vara mm. först, du kommer inte vara topp hundra, du kommer inte vara topp tusen. Du är liksom medioakar och säper. Och liksom du är liksom först i yeah. din lilla vängrupp, därför att dina andra vänner är liksom här värdelösa på att spela ett spel. Men ändå måste sitta och ruscha igenom. Och man han, mm. ni fucking räsusapor, sitta när och konsumera. Men Sami, alla ja. kanske inte tycker om att läsa. Men Sami, alla kanske inte tycker om historien. Men varför spelar du då? Ja, men. Får jag fråga så här. Minskar det här på din, på ditt nöje att spela? Jo, det gör det. Okej, okay. hur, hur så? Ja alltså det påverkar inte mig och min spelupplevelse för jag klassificerar ju redan de här människorna som dumma i huvudet så att om de vill liksom äta sin mat med arslet så varsågod det är liksom, det är inte mitt problem men det som stör mig är att så fort jag är liksom inne i spelet så springer de i alla chatter och springer upp vad är det här, hur gör det här snabbast varför jag snabbast det här, var det snabbast snabbast, snabbast, snabbast, snabbast snabbast, snabbast, snabbast Mm. som Så att vart är det bråttom? Ja. Som, i, i, just den här, I just det här spelet, alltså just den här situationen. I specifikt den här Shadowlands-situationen. Så har vi ju nu de här två veckorna specifikt för att folk ska få ta det lugnt. Och uppleva materialet. Och här sitter de här stressbyxorna. Och jag förstår de här, den här absolut topp som kanske dessutom har spelat genom det här materialet i, i liksom alfa-versionen. Så att för dem så spelar det inte så stor roll och för dem så finns det ju kanske också någon sån här motivation att vara först och bäst och liksom skryta och sådär. Men jag förstår inte liksom den här personen som har noll kapacitet att vara först eller ens i toppen som är högst med i åker. jag förstår, yeah. varför ska de av alla människor begränsa sig yeah. för det blir det här liksom beteendet att så här gör den här som är topp så då ska jag göra samma sak, yeah. jag vet oh, inte varför jag, jag gör det här yeah. men och, och jag, jag, mm. jag, tror, jag tror kanske det som stämmer mest är att jag tror att folk skulle ha som så mycket roligare med allting. Folk ska ha så mycket roligare yeah. med spel, med tv-serier, mm. med film, i princip med all slags yeah. kultur. Om de fucking kunde lugna ner sig så mycket så de kan engagera sig. För det känns som att de bara yeah. sitter och hoppar upp och ner och ändå saker som. Kan du ta din spruta och vitt och lugna ner dig? Det är som att, God damn du är en människa. Du har förmåga till högre tänkande. Det, det kan inte alltid vara som så här basbehovsatan. Jag, jag tror att det där, så att säga, den här kopplingen du gjorde till äh, någon som man ser upp till. Uh -huh. någon, någon som man uppskattar så här inom samma krets. Ja. Så deras, äh, ska vi säga, om, om de då spelar på ett visst sätt. Så, så tänker du att okej, okay, jag vill liksom göra på samma sätt, för att man tänker att okej okay, att då, då, så att säga. Då, då, då återspelar du ett beteende som så att säga, ett beteende som du ser, ser som på något sätt bra. Någonting som du ser upp till. Och ja. Ja, jag funderar att, att det är, jag, jag tänker liksom på så här som du sa med. Men det här att du vill vara först med att dock kunna komma till den här slutgrinden eller att du vill ha den där vissa utrustningen. Jag, jag kommer så att tänka på så personer som just som tittar på äh, säg, spel som inte har den här äh, multiplayer-aspekten mm. utan är säg, fokuserade på en single-player mm. äh, storyn. Och där också så är ju eh, Youtube och Twitch fullt av, av videor där någon då spelar eh, genom ett spel utan att så att säga ta en enda poäng skada under hela spelet. Ja men modifierade och, speedruns. Och ja det behöver inte vara speedruns det kan vara att du ska göra en så säga, 100% run men att du ska aldrig liksom låta en fiende röra vid dig uh, ja. och, och, och det här är och jag, jag tänker att det är ju klart att vissa så gör ju så att de, de spelar om och om och om och om och om, och om, och om igen mm. de, är, de är spelarna och vissa segmenterna av spelarna för att kunna klara av det här Ja. Jag personligen har inte kanske en förståelse för det. Jag, jag har inte sitt det som är, är liksom, är, är ett sätt att liksom, spela för mig. Men det är ju mekanik. Uh, jo, jo, det är, det är mekanik. Men, men det är intressant att se om man tänker på kommentarerna att personer som du ser på de här videorna mm. uh, så uh, kanske sen kommentera att ah, men bra, äntligen har jag en guide så att jag kan köpa det här spelet och börja spela det. Och man tänker så, att, jaha, så att du tänker att du ska köpa spelet, ett single player spel och du ska spela det och du ska genast klara av en hundraprocentig uh, no-damage-run. Ja. Att det, jag, jag tänker ju liksom att det är, det är ju också en sån här sak att, du, du, så att säga, då, du, då spelar du ju inte spelet för storyn. Du spelar det för att du kanske får din platinum-trophy uh, i det här spelet. Men det, här är också, det är ju också samma människor då, som ser filmen på liksom trädubbel hastighet. För då kan de säga, ja, ja, ja, ja, alltså jag såg Inception, ja, ja, jättebra yeah. film. Men du har, yeah. ju, du har ju inte haft tid att förstå eller insupa, eller liksom egentligen uppleva det du har sett. Yeah. Så, att, så liksom din, din upplevelse är ju helt värdelös. Och din upplevelse är ju av att, jo, jo, jag var där och jag gjorde Yes, det är Och jag gjorde ja. snabbare än dig. <laughs> mm. Så alltså, so what? Ja, jag, jag funderar där att må det vara intressant som experiment att någon kan pröva att titta på någonting på dubbelhastighet. Alltså, glöm 3 dubbelhastighet. Vi kan inte ha 30 dubbelhastighet för vissa saker vi ska så. Ja, ja no, no, alltså, jag, jag tänker just att skulle det månämmat att hur skulle det vara som, som upplevelse? För, men, men om jag lägger fram en sak Jag vet inte om, är, är du bekant med Blinkist? Blinkist? Ja Det låter som en sån där uh, Ladite racist <laughs> ja, Nej, nej det, det, är det, det, är, det är alltså En, en, en app uh, Via vilken du kan Lyssna på, på ljudböcker Mm -hmm. uh, men de, de tar då alltså, uh, non nonfiction, alltså facklitteratur eller, eller liknande, uh, och de uh, förkortar de här mm. böckerna till så här är det 10 20 minuters så att säga, ljudfiler. Right. Uh, så det går i princip igenom de, de, viktigaste, de viktigaste punkterna. Ja. och så att, så att du kan lyssna på det här och då får så att säga riktigt sådär, så där det, det här är de viktiga punkterna varsågod. Det var vi var vi och, gamla men vi brukar kalla för cliff notes. Ja, ja, precis. Mm. Och och det här är, den här appen så det görs ju reklam för den som att, att har du inte tid eller ork att läsa då faktaböcker. Mm -hmm. så är den här appen där för att så att säga ge dig ge dig det här innehållet komprimerat till 10 till 20 minuter Men när du säger liksom så här facklitteratur alltså du menar non-fiction ja alltså no, non-fiction det, det är det, alltså in, inte så att säga uh, vad ska jag säga no, liksom uh, romaner och noveller men applicera det här också till liksom ska vi säga Sun Tzu's Art of War till exempel skulle det räkna som uh, Blinkist jag vet inte jag vet faktiskt inte jag, jag, tänker, jag, har, inte, jag har inte använt mig av Blinkist desto mer för att jag, jag, det, det, det känns som ett väldigt främmande koncept för mig nej för att jag bara tänker på att det finns ju jag tar nu Sun Tzu därför att den den bok som eller vad ska vi säga en samling som ändå folk har läst jag vet inte snart 2000 år nu kanske och att det är ju det är ju inte någonting som du läser därför att halva grejen där är att du måste på sätt och vis förstå filosofin bakom att det är ju egentligen yeah. Nån, någonstans, nån, någonstans mellan yeah. så här ah. optimerad strategi och yeah. krigar på sig yeah. så det no. är ju väldigt vill, mycket. Vill veta en sak? No. Den finns på uh, Blinkist. Uh, det är 12 minuters fil uh, innehåller åtta centrala idéer. Okej. Okay. Yeah. Ja. No. Alltså, det är just det där att som, yes, du kan säkert reducera allting till en hopfranska sträck om ja. du så vill. Men att, jag tror ju att det, som, det här är ju också någonting som har att göra med inlärande. Att det handlar ja. ju inte bara om att någon sätter fakta på bordet. Och sen börjar du nicka och säga Jo jag accepterar sagna fakta Och sen är de i ditt huvud resten av livet mm. Det handlar ju om att Om du, om du ställs inför uh, Fakta Eller filosofi Som på sätt och vis trumfar Din existerande filosofi ja. Eller dina uppfattningar om världen Så måste mm. ju ske Ett så, så att säga värdeutbyte Att det finns Ingen människa Oavsett hur mycket de respekterar eller accepterar sig en annan människas täsar eller idéer. Det finns inte ett hundraprocentligt utbyte. Därför att bara liksom existensen av det mänskliga ägot så förhindrar det här. Så att vad som måste ske är först liksom en förståelse för den nya infon, och sen så måste ske ett nedbrytande av Liksom den existerande infon. Och i det här så måste det också komma att man måste se fördelarna. Och man måste liksom förstå var hade jag fel eller var brister min kunskap. Yeah. Att, så att när du reducerar allting till liksom så här bare bones fact. Så mm. det hjälper liksom inte. Det är inte. Den här inlärningen så sker inte. Fast du liksom har förberett ditt anus på att men, I'm ready, liksom ge mig den här infon. Så det yeah. kommer inte ändå att på samma sätt. För att när du sitter och läser Sun Tzu's War, så det är liksom, du säger inte att det är en fantastisk bok som alla måste läsa men det finns ja. det finns som så här fundamentala fakta i den det finns som så här icke bestridliga observationer av människor och så ska vi säga hur vi interagerar krigiskt med varandra. Nu tror jag ju inte att de flesta kommer att ha praktiskt nytta av det här men det är liksom kanske en, en fin insikt i det mänskliga spektrumet på sätt och vis. Och att mycket av det som händer i sig den boken så måste du på sätt och vis fundera du måste du måste ta en paus du måste tänka att, är det faktiskt så men jag har alltid tänkt men det stämmer ju att kanske jag borde och sen långsamt så kommer den här ha uppleva så att infinna sig så jag vet inte om det är möjligt att på sätt och vis stressa igenom sånt det är ju kanske nödvändigt om du vill ha en som så där Aha, det här är var den här jävla boken som jag inte särskilt intresserad av. Att någonsin läsa handlar om. Men allting utöver det. Jag ser inte nyttan. Jag uppskattar att det gick fort. Men jag vet inte varför det här behöver gå fort. Ja. Mm. Att för mig känns det som att allting. liksom, Det finns ju en sån maxim som säger att ingenting. Ingenting som är värt att göra. Som går snabbt. Att. Liksom allting som går snabbt. Så är egentligen. Bara liksom rutin. Eller så är det. Någonting som inte har särskilt stor betydelse. Och ja. Det finns. Det finns en ganska universal sanning. Där tror jag. Att mm. Jag tror det är därför. Jag kanske blir frustrerad. För att. Ärligt talat så handlar det väl inte bara om att jag tycker att folk måste sig konsumera nu då. Uh, jag, kallar det för, jag kallar det för kultur. Uh, yeah. Och då inkluderar jag allt från spel till film till teater. Det kanske bara så här kulturella fenomen som uh, musik eller poesi eller... Sådana här saker som man kan faktiskt sitta ner och ta det lugnt och bara insupa. Bara låta det forsa igenom. Att, till exempel ett av mina favoritexempel är att du går på bio och du ser en film. Yeah. Och liksom, ungefär när folk säger de sista replikerna så ser man redan hur folk börjar rösa sig upp. Yes. De har så mm. bråttom att det inte ens hinner komma efter texterna. Okej, nu är det färdigt, nu, nu ska vi ut, nu ska vi gå, nu ska vi gå, gå, gå, gå, stig mm. upp, stig upp, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå. Att många ja. gånger nu idag så finns det ju saker som händer under eftertexten och till och med efter eftertexten. Jo. Och att det jag finns... har ju personligen funnit mest, för... jag vill tränga med alla andra idéer utan att det, är det perfekta tillfället att bara sitta en minut eller två och reflektera över vad jag just sett. Uh, att... Men att det är så bråttom. Folk har så bråttom. Och de vet inte var de har bråttom. Men de vet att de har bråttom. Ja. Yeah. Och... Jag, jag, jag förstår inte som... Det är väl igen den här the importance of being idle kanske. Att yeah. mm -hmm. du måste... Vad du än gör så måste du avsluta det så fort som möjligt. För det kan hända att det kommer den här aktiviteten som är bäst. Och som är det, det, det bästa du någonsin kommer att uppleva. Om du inte är tillgänglig exakt i sekunden det händer. Så, så då blir du utan. Fear of missing out. Precis. Och jag förstår det. Men det kommer ju aldrig, det kommer ju aldrig ett moment i ditt liv. Där inte du i huvudsak är, är ansvarig för liksom dina egna val. Att jag menar, om du, om du råkar nu sitta på en biograf sekunden innan eftertexterna börjar eller att du råkar sitta halväxt genom någon George R. R. Martin bok och yeah. just så ljuder så eh, domedagstrumpeten som säger att nu har avsugningstaget kommit och det lämnar stationen om två minuter. Så menar, du kan ju kasta boken åt helvete och du kan ju liksom stiga upp och liksom sparka den där biografen i ansiktet och bara rusa ut. Inte, det är ju någon som säger att så fort du har börjat med en aktivitet måste du uh, fullfölja den till slut. Jag menar du gör ju redan inte. Så att jag, yeah. jag bara förstår inte varför, varför, varför folk är så rastlösa. Det känns som ett väldigt modernt koncept. Det känns som något som har uppstått just under 2000-talet ja. jag tror så här rastlösa, mm. ens på 90-talet no, no, alltså, är, är det nu inte är, är det nu det är ett, det är ett överutbud av säga, andra möjligheter nu, nu ser jag ju inte att det, här, det kanske är det som äm, personer som väljer att säga, skippa allt annat så att säga, medvetet äh, vill äh, säga, missa specifika innehåll i ett spel för att då nå ett visst liksom, slutskede. Så jag säger inte att det behöver gälla just för dem. Jag tänker att det här tankesättet kanske är ett annat. Men det, är det, här, det finns ett överutbud av saker som kanske är tillgängliga. Och, och det blir en upplevelse av med koppling till den här fear of missing out att, så att du, du borde vara delaktig i alla de här sakerna. Att, att, säga, att, att, säga, att du, du måste, måste på något sätt ta in allt det här. Okej. Okay. Ja men alltså jag börjar ju igen tänka på Emerson att som löst översatt destinationen där resan. Ja. Yeah. Jag menar, vi lever nu en tid där om du fick Möjligheten att fara och backpacka genom Europa i två veckor. Så känns det som att det ska finnas idioten som att okej okay, vi börjar i Åbo och sen så slutar vi i Berlin. Och de direkt snabbflyga till Berlin och Instagrammar en bild där det det. de står han först. Okej. Okay vi andra så mm. är uh, jag fortfarande på taget till vår första destination men good for you, ja. good for you vad ska du göra nu då i två veckor uh, far hem uh, men du vann ju ja jag vann ju ja det är ju så. I... men, ja, ja, men det, det är ju den här skillnaden liksom att är det, vad, är, vad är viktigare uh, destinationen eller resan men det är ju abstrakt tänkande det, det, det är liksom riktigt samma sak som med liksom det här jävla rollspelandet. För jag har förklarat så många gånger att jag, liksom, jag, jag känner hur min hals blir torr bara att tänka på det. För ja. att det fanns de här människorna som var, man riktigt insåg efter första antalet upprepningar: Okej, okay, du, du talar officiellt med en vägg den vägg som har fått medvetande och då sig i så och står här framför dig och försöker han komma så att att jag sa många gånger att det är onödigt att applicera modernt vinsttänkande på rollspel. Därför att det är en gemensam upplevelse där ni berättar en historia tillsammans. Det är abstrakt tänkande. Ja. Du kan inte vinna en saga. Du kan inte besägra en berättelse. Det är hur du berättar och hur bra ni berättade tillsammans. Okej. Okay. Ja. Men alltså hur vinner man? Nå, det finns inte så mycket vinnande. Därför att du kan vinna genom att spela väl. Om ni spelar väl tillsammans så spelar det ingen roll om någon dör eller någon annan blir rik i spela. Förstår du? Jo, jo, jo, jo. Ja alltså, alltså, ja mm. oh, ja ja. Men alltså, hur vinner? Hur vinner jag spel? Oh, Jesus, fuck! Och där kommer man ju till, till att säga det här att allting har, eller många saker som, som ses genom det här speltanken. Att så att säga just att ett spel ska ha ett klart skedet, ett där du vinner. Så att du, du, har, du har ett mål specifikt liksom om varför säger du att samla mest poäng. Ja. Eller, men eller, eller, att... eller någonting annat, men, och, och det det är som, som du har sagt att rollspel erbjuder är ju inte alltså... en, en, en sån sak att det är ju kanske det att, menar, att ni kom den här storyn till slut. Det var er seger. Jo, men jag tror att du får ju exakt exakta grejer som du står in i dem. Jag menar, om du får på teatern för att säga tissar. Och du säger tissar. Så som... Men att om du öppnar ditt sinne, ens en liten gnutta. Så är det ju möjligt att du kan också hitta med dig någonting utöver tissarna. Att... Jag, jag, jag tror för att, för att återgå till evolve, för jag har ju ändå den här andra sidan yeah. av myntet kvar. Okay. Om mental. du vill rusha nu till, till slutet av nu då spelet. Och grejen är ju att i det här fallet i retail så är det abstrakt tänkande för att liksom, den, är, den är vad vi kallar gated. Att det finns innehåll där men du kan inte du, liksom slutinnehållet är inte tillgängligt än. Och det kommer ju kontinuerligt ja. mer. Så du är i princip ja. rusat för alla andra. Du har rushat för partit till efterfesten. Men det är ingen där därutom du. Ja. Alltså att, vad ska du göra? No, titta, du kan sortera kopparna. Ska du titta genom fönstret? Ska du gå på väsan? Men partit är ju som här borta och ja, har jättekul. Ja, men jag är först. Du är först. Det är sant. Winning. Och att vi kommer ju dit slutligen och så kommer partiet att gå vidare men det känns som att du har ju redan varit där så det är ju som du är ju som på sätt och vis redan tröttnat att yeah. du är liksom för utan någon anledning och att för att ta andra sidan av myntet nu då som riktigt handlar om mm. att applicera vinstänkande att nu, nu då hade vi Volvo Classic. Och ja, det, det yeah. är med Warcraft. För alla tycker om Warcraft. Så är det med Warcraft. Det är ett spel som är nu 16 år gammalt. Att det finns ingenting yeah. med det spela som inte är sönderspelat, överanalyserat och infotillgänglig om varenda liksom, liten fitboss i varenda satans instans. Det är, liksom, det är helt omöjligt att inte gå in med optimal strategi från dag ett. Nå, liksom... Det här vinsttänkandet från retail så har lätat sig in i Classic. Classic så var en, en bra upplevelse överlag. Det var en bra upplevelse från början. Och folk kunde vänta att förstöra det. För de måste förstöra det med, med min max tänkande. Och det som förstörde mest var så kallade world buffs. Vad är world buffs? Okay. Så frågar nu då den som... Inte spela av eller spela spelare. Undera vad det är för fånare. No, World of ja. Så är speciella händelser inne i spelet. Som ger en stor bonus till spelarna. Till deras attackstyrka. Till deras förmågor och så vidare. Och ju mer av de här ja. du kan smätta på på samma gång. Desto mer potent är din karaktär. Och folk har räknat mm. ut exakt vilka du kan ha. Och att om du spenderar. Tid inne i spel och utanför så här raid, så här slutspels innehåll då, så kan du samla på dig så mycket grejer du i princip håller på att vibrera ut ute i tid och rum av en makt och potential. Det är ju bara det att de här de här striderna som du gör i Classic är så lätta och så grundläggande att du måste ju vara absolut kass. Alltså du måste vara så satans värdelös på att spela spela Att det är inte klokt om du inte kan ta dig igenom så här classic innehåll. Alltså Jesus fucking Christ. vad du måste vara dålig på att spela. Att det är riktigt så där med en vitto. Bara liksom avinstalla hela skiten på riktigt. Om du måste ha de här. Ändå. Det är så viktigt som du sa med som högra siffror jag måste ha, mera, måste ha bättre utrustning för då får jag högre siffror och de här högre siffrorna, jag kan få mera saker som är högre siffror och de här siffrorna blir så höga därför att siffror... Yeah. Och de här World Buffs'en så är ju de högsta siffrorna möjliga. Så yeah. då kan du logga och sen så kan du jämföra där log, så ska man säga vem är bäst i världen på allting. Och jo, jag gör personligen ganska bra ifrån mig. Jag är liksom i topp 99. Men att... Men, det spelar inte så stor roll för det som är så simpelt mm. innehåll det är liksom att, titta, jag är bäst på woo good for you men du är vuxen att för att för det här att funka nu då så att om, om folk skulle spela klassik tycker jag, som man kunde spela så skulle man som att där är en rolig så spela för det sociala. Logga in när det är raiddags och springer du in i raiden med 39 andra fittor. Och så kastar ner era jävla shadowballs i någon jävla gnål. Och så sprutar du ut någon yeah. episk kammar och that's it, satan. Men nej. Du ska... Först ska du springa i en instans och ta träbafs. Det, det tar kanske 20 minuter att ta sig dit och kanske... En timme och springa igenom det för att någon ska kläda mig. Någon har gjort det för dig. Men vi säger en halvtimme där om allting fungerar som det ska. Och sen så ska du vänta på en sån här. Grej som två buff som går ut på hela servern och så måste du stå och vänta på folk och det finns dokument och du kan bara göra det här om någon lämnar in en väldigt specifik grej och vi har ett dokument för alla server har en liten lista där det står att okej okay, men någon kommer att göra det här klockan sju på kvällen och så står alla en minut före sju och väntar medan alla de andra buffstickarna är och de försöker få det smidigt som möjligt. Ja. Och så är det någon fitta som har törnar in det just före. Och så måste man vänta på någon annan som har det. Och så står alla där och så frustrerar och skriker i chatten. Och sen ska vi ha den andra buffen. Den, den ökända headbuffen. Som är så att om någon lämnar in den så tar det sex timmar innan du kan lämna in en ny. Yes. Därför att... Det är bara så. Så om någon fuckar upp och någon fucking inte vet hur det fungerar och de lämnar in den här grejen för de vill ha belöningen från den så kan du fuckar hela serven för då kan ingen få baffen på 6 timmar du kan nollställa den yeah. men då måste de från andra faktionen komma över och döda någon NPC och så fort den kommer in så kommer någon annan idiot att attackera honom och så måste de stå och vänta så om man säger nu då, ett dokument när alla fyller i och man försöker fundera ut att vem har den här kan man göra den här tiden, men det funkar inte. Så mm. faktum är att du ser hela jävla servern och hela fit-servern, alla reder står där. Servern laggar så mycket ibland att, det, att folk laggar ut, det är så mycket folk på samma ställe att det är knappt går att spela. Och så står man och väntar på att någon ska lämna in ett fucking drakhuvud. Men eftersom alla är mm -hmm. autistiska och inte kan fucking läsa eller förstå någonting så är det bara en massa fittor som står och skriker hur mycket de hatar att spela, hur blir så och etc. Man tänker som att det är nog bra att vi har den här metan med world buffs. Fan vad spelet är roligt att spela när man måste stå och vänta på sånt här. Och så står man och så försöker man planera sin kväll med småbarn och med riktiga saker. För att få alla de här satans world buffs. Så att alla kan få sina satans höga siffror. Och sina satans höga logs. Och det tar så massivt. Massivt tid. Som du ska kunna använda på att spela. Världens annars lättaste vittospel. För att du måste vänta på allt såna satans idioti. Vill du höra den roliga biten nu då? Okej. Mm. Så du har spenderat nu då. Vi säger en god timme utanför raids. För att de här satans world buffs. Därför att folk blir så yeah. ledsna om inte alla har world buffs. Och du vill inte svika ditt team nu då. Därför att vi har totalt ersatt. Uh, så här. Att vara en duktig spelare med. Att ha obegränsat med tid. Yeah. Vad argumentationen är nu då. För att alla skaffar world buffs. Jo, att då behöver vi inte slösa så mycket tid då går det snabbare att klara den här reginen. Mm -hmm. What? <laughs> så du menar att alla spenderar kollektivt timmar? Vi har 40 redare. I bästa fall spenderar folk en god timme på planera fall. Det här har funka individuellt. Det är 40 yeah. fucking timmar. Av satan liksom aktiviteten för raidsen. Vi ska vi klära ska en liten kansa på en timme. Facking 5-10 minuter snabbare. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> liksom, alltså det är så efterblivet att jag inte har hört på marken. Och att, som jag sa, innehållet är så lätt. Jag menar, behöver vi verkligen ta varenda fucking steroid som finns, satan, inom den medicinska världen för att spöa upp den här sexåringen i rullstol med leukemi? Jag menar, då går det fortare! Så att det, det är igen hastigheten. Det och är motivationen. Och jag säger så att ja. det skulle mm. gå så mycket smidigare om vi bara skät i något. Ja. du kan inte tala med folk för de är helt fucking autistiska och det är någon fucking streamer någonstans som gör det här varenda vecka så då måste alla göra det hela tiden jo. för då går det snabbare Precis. men det går ju snabbare det går ju som typ 50 mm. gånger långsammare satan plus att alla måste stå ja. där och de är så arga och de är så upprörda. Och om du förlorar dina fucking world buffs för att det kommer någon jävla skalbugg och liksom bitat tissen av dig. Du är ju så fucking liksom fittig re hela resten av dig är den surar du och spelar helt shit för att du känner att du kan inte dig och någonting utan dina fucking world buffs. Yeah. Så att igen, det är den här Det måste gå snabbt, Du måste gå supersnabbt. Men att du får, du får investera hur mycket som helst. För att det ska gå snabbt. Till och med det faktum att det går. Mångfald långsammare. För att det ska gå snabbt. Att det är ju. Mm. Alltså. alltså det, finns, det borde ju göras. något psykologiskt studie Om typ masshysteri. Jag, jag förstår inte. Hur folk kan vara så här efterblivna. På riktigt. Ja. Men. Mm. Gör go fast? Ja. Så, så. Ska vi gå långsammare så skulle det gå baklänges. Och jag bara tänker på <laughs> hur den här mentala ja. hälsan skulle ska förbättras mm. för hela jävla serven ja. om, om folk skulle ja. skita i sån här. Ja, ja men det, det är ju ändå så att säga, du Du stirrar dig blind på en del i den där ekvationen. Och de, den där ena delen medför. Så att säga, en vinst i tid ja. men, men, så att säga, men de övriga delarna av den där ekvationen som leder ändå till en förlust ja, ja. och det, och det, det är ju det, det, är det är sådär intressant men jag, jag tänker att det här samma kan man ju säkert applicera på på de här på de här avsnitterna no, visst. kanske vi också har lyssnare som bara vill, vill lyssna på det här med tio gånger hastighet för att, för att kunna säga till alla sina vänner att ja, men jag har lyssnat igenom det här senaste avsnittet, jag var först att lyssna igenom det senaste avsnittet Achievement unlocked men jag tänker ju ja, på liksom det här Black Friday avsnittet vi gjorde förra veckan att ja. det är ganska roligt att som uh, vad var det att jag investerar i ett 300 för att kunna spara 10 euro på någon jävla iPod. För att jag kan yeah. utanför affären och så här. Att, jag, menar, jag tänker igen på liksom min, min, min fascha, För att han var som så här jag känd för sånt här. Och att han han älskade att föreläsa för mig hur jag inte hade något koncept om pengar. Och han kunde satsa hur mycket pengar som helst. Och att typ spara typ 10 cent på någonting vad som helst. Det var en kille yeah. som typ man gick på McDonalds och var det som att da, da, da, små, ta saltpaketen och ta. Och som att så är att haha liksom, look master criminal nu ska vi besegra systemet när vi tar hem 20 små saltpaket från McDonalds. Sitter bara sätta mm -hmm. sätter i något saltkar och som att, du kan få 10 ton salt för satan ingen fucking kostnad alls. Det är som vitt så att, och att det är ju som om man ignorerar allt annat och bara fokuserar på vinst eller hastighet. Så yeah. jag menar, hur kan man förlora? Det är ju liksom att Trump supportar logik att bränna dig fast i ett argument och allt, och allt som inte är det här argumentet så är fel och kan ignoreras. men du, du yeah. har ju gjort att en, en ett totalt låst system där du inte kan förlora. Men du har ju redan förlorat. Jo. Men okej. Okay. Men att för att inte låsa oss allt för mycket vi spelar, även om jag vet att våra lyssnare älskar när jag Running the World of Warcraft, det är ju också. Det är ju också mer allmänt att just på, på Facebook och på Youtube och sådär. Om man ser på folk, hur folk kommenterar och argumenterar med varandra. Och det här berörde vi ju tidigare. Att inte läsa ju folk varandras kommentarer längre. Och, yeah. mm. och att folk argumenterar ju helst med bara liksom smileys och reaktioner när de kan. Och, att, och när det yeah. de ska lära till den gröna och måste skriva någonting. Så är det är ju nio fall av tio negativt. Och så blir det bara en ström mm. av ord som, som saknar punktering, eller markering eller styckesindelning. Eller i princip det är bara en röra av emotionell smörja som man skriver i ett yeah. flöde direkt ur hjärnan. ingen, ingen så här vits att, att läsa igenom det. Och säga: Att man kan det här sens, och finns det någon sån här logisk men eller någonting Bara som att. Hmm. Okej och sen smiling. Det är ju som det går så snabbt att folk inte ens hinner läsa igenom sin kommentar som de just har skrivit. Yeah. Är inte ganska indikativt mm. av att kanske vi har en aning för brott? Mm. Det, det ska jag nog säga. <laughs> Men alltså, vad tror du? Att, tror du det här är liksom någon fas vi är i nu? Att just den här konsumtionssamhället absoluta, mest giftiga topp och att vi som bara kan gå mot hur den nu är av förfiningen. Liksom att vi sakta när och oss. Men, men tar det lugnt. Tar det lugnt. Eller tror du att den här ADHD-kulturen bara kommer att fortsätta. Därför att vi har ju nu. De här generationerna som växer upp just nu. Att för dem. Så är ju det här att man ska masskonsumera över konsumera och gärna konsumera flera saker samtidigt, normen och standarden att kan det komma liksom någonting gott av det här från de generationerna yeah. eller är bara det faktum att de är unga just nu betyder att de har mer sådana här behov och att när de ska vi säga, når vår ålder, vår venerabla ålder att de automatiskt av naturen lugna när sig och, och får de här större behoven eller är det här någonting som faktiskt måste lära sig att det är lite mm. socialt betingat ja nu skulle jag ju vilja säga att det, det, det är mer liksom socialt betingat det, det är nog kanske det som låter mest naturligt för, för mig men, men jag tänker man kan ju hoppas att, så att säga, det här är jag, ett, jag, ett, ett, en, en, en övergångsperiod där man kanske hoppningsvis blir, blir liksom van och kan, kan liksom klara av den här, den här liksom, känslan av att då kanske inte vara först inte alltid så att säga, vara, vara en vinnare i men, sin egen lilla värld men vad tror du det kommer ifrån den här sjukliga tanken att man ska liksom vara först och att liksom vara snabb är någonting nu då no, no, no, som, som nu måste, är det liksom mest du attraktiva att komma Nu Nu måste man tänka sig att det är någon form av så här tävlingsgrej att det, det, det är den där tanken att no, men det är, allting är indelat i säga, vinnare, vinnare eller förlorare Jo, alltså jag förstår det. Men jag menar, varför yeah. just att vara snabb och att vara först? Jag vet inte. Går det tillbaks till att uh, the early bird catches the worm? Ja, men jag vet, det är ju som bara att folk tar som så vansinnig stolt att jag var först med så många saker som jag inte förstår. Ja, yeah. mm. Att jag förstår att liksom vara först i ett maraton eller att vara första personen att bestiga ett berg eller att vara, om vi tar liksom någonting som är introdasportrat att vara uh, första personen att, att fullfölja sin akademiska utbildning eller att vara första uh, personen som har gått ner till sin idealvikt eller att vara första personen liksom så här med, att första personen som har gjort volontärarbete alltså jag vet inte att det är bara som att Haha, först i maten idag först att gå kacka först att jag vet inte, spy på baren och liksom sen halka i det och ta en selfie att det är som att att ju med vardagligt jag ju med som så här manisk glädje om det vardagliga, desto är det. det. är liksom så här sad sack argument. Att, yeah. Oj nej, jag är så dålig på att göra mat. Jag kan inte göra malet. Jag kan inte ens göra men Jag kan inte ens göra varmt vatten. Jag vet inte ens vad spisen är. Jag kan inte ens någonstans att, bo. att No, men, alltså ni, ni bara går ju nä på liksom en så här sadness steg yeah. det är ju som inte ökar, det är liksom min vilja att ligga med någon precis <coughs> att, det känns ju hela som att titta, jag håller just nu på att dö en heroin överdos <laughs> winning first alltså ja good att äh, det är ju liksom just nu så har det, är ju, det är ju rasat den här, den här argumentationen i USA just om typ det halloween. Och att ena sidan är ju som så här, ja det är trist men att försöka ha roligt i Hall under halloween. Uh, och försöka begränsa att man av med dem måste. Sen den sidan, fuck you jag ska 100 hundra personer i mitt hus, jävla regeringen, god damn Trump forever. Som att, ja men Där visar du nog alla Utav livet av mormor mm. Good for you Winning Killed grandma mm. first Så ja no. Ja men det Han hon eller det Döda sin mormor snabbast Av alla dessutom Super effektiv corona Bäst Hashtag winning Ja, och är det, är det med de där ordena som vi ska avrunda? Eller avsluta det här avsnittet? Ja, äh, jo. Okej. Okay. Kanske vi ska, med tidens melodi så ska vi göra det så snabbt som möjligt. Ja, ja jag funderar sådär att vi, vi kan ju göra. Så som den här ekvationen som du, som du beskrev här tidigare. Ja. Att, att, att nu när man har lyssnat så här långt. Så, så kan vi säga att, att, att om ni nu, kära lyssnare, skippar framåt till helt slutet. Så då mig, vinner ni säkert någon minut. Ja. Men ni måste lyssna så här långt för att få det tipset. Mm. Det kan man göra. Eller så kan du ju helt enkelt vara den första personen som slutar lyssna. Det skulle säkert vara en så här lång paus här. Vi måste ju ge lite rum så folk kan, kan sluta lyssna. Nej, precis. Jo. Men vad vi gör är det snabbaste avslutningen någonsin i det här programmet. Okej? Okay? Yes. Mina damer och herrar, tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa vecka kommer vi diskutera något helt annat. Din mamma. Men vad fan? Har du inte något bättre att säga? Först. Trygga varning!